بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا وقرة عيون قلوبنا وانفسنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر katika mfululizo wa kisa cha Musa mtume wa pamoja na watu wake wake bani Israili watoto wa Yakub Mwenyezi anasema waja bani Israil tulabu sha bani Israila albahar katika mto wa Suez Canal wakaharikishwa firaona na jeshi lake fa atau ala kaumi katika mizunguko yao na kuelekea kurejea katika nchi ya Misri Walikuta watu yaakufuna ala asnamihum wanaifanya ibada za masanamu yao wanaabudu masanamu qalu bano israila qam mtume musa ala salam wa ala nabiyina. Ya musa. Ewe ya musa ayyallana ilahan kama lahum alihha na sisi mungu Tumuabudu kama wao wanzetu waliona waungu wao قال انتم موسى قاامبia innakum qaumun tajalun nyinyi ni watu mnajengikiwa kabisa nyinyi ni watu mnajengikiwa kabisa Ina ulaa mutabbarum ma hum fihi hakika ya hawa jamaa zenu hawa mnaonea choyo ni chenye mangamizo hichi walishikamana nacho wa ma kanu ya na ni batili hiyo Kala, walichokuwa wanakifanya akasema mtume Musa aghaira allahi ab'udukum ilahan evi asii kwa mwenyezi Mungu niku takieni mimi kwa ndiye Mungu wao afadhalukum ala alamin wakati e mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni nyinyi ni watu bora kuliko watu wote wa iz an kumbuka Musa pale tulipokuokoni nyinyi min ali faraona tukawayanisha na vituko na mateso ya mazaki zake faraona ambao yasumunakum kumsu adhab wal-kawa yakufanyeni mateso mabaya kabisa adhabu mbaya miongoni mateso alizokuwa wakikufanyeni yukatiluna abna'akum wa kil wauliya watutunu wa kiume wa na nisaakum watoto wenu wa kike kwa ajili ya kuwadhalilisha fa fi dhalikum bala'un min rabbikum na katika kufanyiwa hayo nyinyi ni mtihani kutoka kwa Mola wenu uliokuwa mkubwa wa waadna Musa 30 layla baadaa yini kurejea Misri mtulimwaalika Musa siku 30 ili akifanya ibada siku 30 hizo baadaye tumpe kitabu cha Taurati wa atammناها bi'ashr to siku kumi tena ikawa fatama miqaatu rabbihi 40 layla wa katimia mwaliko wa mula wake siku 40 siku 40 Wakala Musa عند wakati وقات Musa موسى ndugu yake Harun la akhi Harun poukhulfni fi qaumi Harun mimi nitaondoka lakini ukutaka uwe khalifa wangu katika jamaa zangu wawangu Waasli na uwaendeshe vizuri wala tabi sabila musideen na usifuate kabisa njia ya wapaharibifu Harun akakubali akaitikia vizuri Walama jaa Musa limiqatina alipofika Musa kwenye mwaliko wetu wakalimahu rubu akasemezwa na mola wake kala alisema rabbi arinii, anzur ilaika. jinsi ya shauko aliyokuwa nayo na hamu, alimwambia mwenyezi Mungu mola nionyeshe ni kuone kala lakini mwenyezi Mungu akamwambia mtume Musa lantarani, lantarani, hutoweza kuniona mimi Walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanu wa sawf tarani lakini kwa kujaribu tu angalia hili jabali. Ambali wewe upo juu yake nitakapojionyesha kwenye jbali hilo fa inistaqarra makanu wa ikuwa litathibiti jabali hilo katika hali yake hiyo lizo, wakati likionana na nuru yangu fa sawfatarani basi inawezekana ukaniona na wewe falamma tajalla rabbuhu liljabal ja lahu lakini alipojidhihirisha Mwenyezi Mungu kwenye jabali. alilifanya jabali lenye kusagalika ja'ala hunaka alilfana jabali lenye kusagalika waharra Musa sa'iqan aka poromoka Musa hali apotee fahamu walamma afaka alipozindukana kala akasema subhanaka utukatifu ni wako ya rabbi tobtu ilayka mitubu kwako Wana ana awwalul na mimi ni mumini wa kwanza niliamini uhakika wa imani Kala ya Musa akasema Mwenyezi ya Musa ewe Musa wewe inisa faituka alannas mimi nimekuchagua wewe kwa mtukufu mwenyecheo cha utume na ujumbe kwa watu Birisalati, risalati ili ufikishe ujumbe, ujumbe wangu. Wabikalami bi na useme nao nimekuchagua wewe kusema na mimi maneno moja kwa moja fa khudh ataituka kwa hivyo hebu, hebu chukua hizo nilichokupa wa kam na ash-shakirina na'aw mim watu waliokuwa wenye kushukuru wa lahu fil alwah mizingo inasema tulimwandikia Musa katika alwah mbao mnikuli شيء وموعظه mw tulimwandikia kile kile kwa ajili ya mawaidha na tafsila likuli shai na hukumu zikile kile fakhudhha biquwa tukamwambia Musa fakhudhha biquwa ya pokei hayo tuliokupa kwa nguvu mtupu kwa nguvu kubwa hmm, kwa nguvu kubwa kwa imani kubwa kwa moyo mkubwa kwa heshima wa wa ya mwisho wa uwezo wako amuru ya yaakhudhu bi ahsaniha. na pia waamrish watu wako waichukue hatua wa nzuri katikufuata yale yale mazuri waichukue katika hatuwa kwa nzuri miongoni mwa hatua zao Saurikum daral fasiqin nitakuonyesheni nyumba au makazi ya watu wa huni ayati ya an ayati alladhina yatakaburuna fil aliy na aya ayazangu wale ambao wanajifanya bora katika dunia bila al bila bila haq yote watu hao kwa kibri chao wa in yara kull ayatin la yu'minu biha hata waonyeshwe miujiza yote aliyiumba mwenyezingu hawaamini wa in yara usbila ar la yattakhidhu sabila na akionyeshwa wakaiona njia ya uongofu hawaifanye njia kufuata, hawaifanye njia kufuata. wa in yara usbila al-ghayyi usabila. sabila na napoona njia ya upotofu ndio wanaifanya njia kufuata. dhalika bi annahum kadhabu bi ayatihi hilo hilo analolifanya hilo ni kwa sababu ya kwamba wao wamezikadhibisha aya zetu wakanu anha ghafilin na wakawa ayaizo wanazipuuza kabisa wa na zipoza majarabu waladhina kadhabu biayatina na wale waliokadhibisha kadhabisha kwa zetu katika bani israila na wengineo walilqa'il akhira kanusha baria ya mkutano wa siku ya mwisho ya kiyama a'maluhum habitat a'maluhum zimeporomoka amalizar habitat a'maluhum zimeporomoka amalizar Hal yujzauna illa makanu ya yamalun kwani wataweza kulipwa isipokuwani ni kwa yale sasa maana yake hawa hawalipi kitu kwa sababu malizao yameshaporomoka na malipo inafuatana na amali wattakha kaumu Musa min ba'dihim min hulihim walitengeneza watu Musa baada ya Musa kuondoka kwenda katika mwaliko wa Mola wake walitengeneza ejla min hulihim walitengeneza ndama kutokana na viumbe vya dhahabu jasadan la hu huwa walitengeneza ndama mwenye mwili na damu ambaye anamlio huwa alam yara anahu la yakallimuhum hivi hawaoni wao kwamba ndama wenyewe huyo hana uwezo wa kuzungumza nao kwa chochote wala yahadihim sabila wala hawawezi kuawaelekeza wao njia ya mamfa litakadhuu wanamfanya mungu ndama huyo wakanu zalimin na wakawa ni wa nafsizao wala masuka fi idhim na pale walipoangoshwa ile ndama mikononi mwao waka wakaanishiwa kwamba hana maana yoyote Wara au annahum qad dallu wakajua kwamba wao wamepotea kalu walisema la illam yarhamna rabbuna kama hataturehemu wala wetu mlazi wetu were filana na katusamee tutakuwa sisi ni miongoni mwa watu waliokola hasara walipomrjea Musa na aliporejea Musa ila kaumi kwa jamaa zake fatubana aswa kutaka ul, na mwaliko wa mala wake akaja akaikuta habari yenyewe ni hiyo ya kwamba watu wake wametengeneza ndama wa dhahabu huyo ndio anayemwabudu akaja akatubana asifa hali ya kukasirika kubwa na kujuta kujilaumu qa aliwambia bi samakha laftumuni min bali jambo baya ambalo mnifanyia mimi kinyume changu ni hili mlionifanya baada ya nimekuondoka aajiltum amra rabbiku Ivi nyinyi mnafanyia haraka amri ya mola wenu amri ya mola wenu mnajarakesha mnajifanyia mambo yaliokuwa hayana faida yote, yana maana yote kwa nyinyi nyinyi wa alqal alwah Musa alzi zile lembao alizotopewa ule katika ngumaliko wa wake, ambazo ndani yake mnaeva na kila shey wa akhadha biraasi ra'si akhihi akamshika manywele na ndevu ndugu yake harun ya juruhu kwa kimburura, ilahi kwake kwa kumsuta, na kumlaumu na kumtukana na قال akasema بن هارون ابن Umma, ewe mwana wa mama we hebu kingojea kutusikilizane, ina inal qauma awajamaa hawa jamaa awa hawa kuni hawakuni thamini walinidharau wakadu ya yaqtuluni na walikaribia kuniua fala tushmit bil aada na kuomba usije ukawafurahisha kwa kunidhalisha mimi maadui wala tajalni ma al qaumi wala sijeu nifanya mimi ni kwamba niko pamoja na hawa waliokuwa na dhama qala akasema Musa rabbighfirli wa ewe akhī tawallanisameh mimi na ndugu yangu wa adkhilna fi rahmatika pepone wa pepone peponi kaunya zako wa anta arhamu rahimin na wa inda kote Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala katika aya ya 152 Innal ladhina ittakhadhu al-ajla haqiqa ya wale walimfanya ndama kwa Mungu sayanalluhum ghadabum min rabbihim itawafika adhabu kutoka kwa mlezi wao ya wa na unyonge fil hayatid dunya kwanza hapa duniani usiuze huko akher wa kadhalika najizil na hivyo, ndivyo tunavyolipa au oh. walzina amilu sayi ati, na wale waliofanya ma'o oh. thumma tabu kisha watakatibia mimbaadiha baada yakukumbuka kwamba waliofanya maovu. Oh. wa amanu wa kamuamini munyezengo inna rabbaka mimbaadiha haqiqa wako mlezi wako baada ya hayo la ghafurur rahim nimsamhaevu nimrahme Walma sakata an Musaa ghadab zeliptulizana kwa Musa hasira akhadha alwah alikwenda kaziokota zile mbawa alizozitupa wa finushatiha hudan nakatika nuskha zake muongozo wa rahama na hisani lilldhina hum lirabihim yarabun kwa wale ambao mola wao wanamwogopa Wahtara Musa qaumahu 70 rajula Mwenyezi Mungu asema kwa kutaka kuaridhisha Musa watu wake waamini ili wawe naye katika imani aliwachagua watu 70 limiqatina kwenda naye katika mikati mwaliko ili wao ndio kama yale aliyoyasikia Musa halafu warejee wa ni wasaidizi wake kwa wenze wao falamma akhadhatumurjfa walisikia maneno ya Mwenyezi wakafanya jeuri ukawashika ukelele wa adhana falamma akhadhatumurjfa basi pale ulipokuja washika ukelele wa adhabu kala Musa alisikitika kwa Mwenyezi Mungu akimwambia Rabbi yawe mlezi wangu law ita ahlaktahum min qablu kama ungetaka kufanya hivi ungaliifanya hii kazi hii ulifanya hapa ukawangamiza hao kabla nao hapa wa iyyana mi pamoja atuhulikuna bima fa'ala sufahuna ewe Mola pona kwa matendo aliyoyafanya wajinga miongoni mwetu inia illa fitnatuka hayakuwa huu isipokuwa ni mtihani wako Tudilu biha mantasha tasha'u huwa kwa mtihani kana huu baada ya kuongozwa wasiukubali wa tahdibi man akaongoka unataka kumuongoza wale wangofu nguvu anta wa liuna wewe ndiye mola wetu wewe ndiye mnasiri wetu wewe ndiye kiongozi wetu Ruhufu na warhamna tu samihna wa turham tu stirim na utureham wa anta khairul gafirin na wewe ndiye mwema wa kusame wa lana tuandikie ya rabb tuandikie fi hadhihi dunia katika huuli hulmuwengu hasana tuandike mazuri wa fil akhirati na pia tuandikie mazuri inna hudna ilayhi sisi tumesharejea kwako kala mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Musa aadhabi usibu bihiman asha adhabu yangu nitaifikisha kwa yule ambaye ninataka kumfikishia wa, wa kula wasi'atiku Ama rehma yangu imeenea kila kitu fasaaktubha anta yandika kwa garanti ta hiyo rehma rahma lil kwa wale wanaoniogopa wa Wakajikinga na kufuru, wakajikinga na maasi زكاة, wa yutuna zakata ambao wanatoa zaka walladhina hum biyaatina yu'minun ambao aya zetu wanziamini alladhina ambao yatabauuna rasul wa nafuta mjumbe an nabiy al ummi tumea tisoma wala kuandika muhammad alladhi yajidunahu ambao wanmkuta maktuba, maandiko ainao mbele yao fitrat katika tawrat katika tawrat wal injil katika tawrat na injila maandiko mabizo yake safa zake ndo zake ya amuruhum bil ma'rufi fihum tuma ambaye nawaambisha wao matendo mema wayanha huma manan karana wakataza mabaya wayu'il lahum tayyibatin mtume ambaye anawa halalishia mazuri mazuri wayuharimu alayhim alqabaiith wa machafu. ash-shifa wayadha'u anhum israhahum an mazito anawa andashaya na wal za shingo allati kanat alayhim ambadhu zilku yu'zilu zilku yao falldhina amanu bihi basi wale walimu'min mtume huyo wazaruuhu wa wanasaruhu wa kamsaidia wattabahu an-nura wa kaufuata mwangaza alladhi unzila mahu nao yaani alquran ulaika humul muflihun hao ndio waliofanikiwa hao ndio waliofanikiwa katika <mulayka> aya hii ya nane, Anasema sala mwenyezi Mungu kumwambia wake Muhammad bin Abdullah. Qul, sema Muhammad uambie jamaa zako hao watu wa Makkah na Wayahudi wa Madina. Ya ayyuhan nas, teni watu nyi. Inni Rasulullahi ilaykum Mimi ni mjumbe wa Mwenyezi nimetumwa kwenu nyote. Alladhi Mwenyezi Mungu ambaye lahu mulku wala wal Ni milki yake ufalme wa mbingu na ardhi. La ilaha illahu hakuna nastaahiqi kuabudu illa huwa yuhi wa yumiitu yee endo afisha Faaminu aaminu kwa koeba basi aaminieni ko na Mwenyezi Mungu na rasuli na mtume wake an-nabiy mtume asiye wala kuandika alladhi yuuminu billahi amba na muamini Mwenyezi Mungu wa kalimatihi na na maneno yake ya na hukumu zake za na naftubiaka wattabi'uhu la'allakum tahtadun Mfateni mtume huyo ili yenye mfanikiwe ngongoke. Mzingo anasimulia kwa mtume wake akamwambia kwa minkaumi Musa na katika jamaa za Musa kuna watu yahaduna bilhaki wabihi adilun wanaongoza kwa kufuata haki na kwa haki hiyo wanakuwa ni waadilifu. Lakini pia wakati tanahum sanata ya makundi 12 matumbo 12. Wa maman kila tumbo leko anatomati. Wa auhaina ila Musa an idh ssqahu qawm tukapeleka wahyi kwa Musa pale alipomwomba jamaa zake maji. Anidhrib bi'asaq alhajar. Tukatuma kwa Musa wahyi jamaa zake walipomomba maji. Kawambia anidhrib bi'asaq alhajar. Dipige kwa fimbo yako jiwe ile ile ilo ile lipige kwa fimbo yako. Akalipiga nipiga musafa mbadja saa na taashara aina zikatumbuka kutoka nywele hilo chemchem mbili. kwa idadi ya matumbo qad alima kullu unas mashrabuhum lilijuwa kila tumbo mahala pa kunywa maji wadhallalna alaihim na natukafunika juu yao kwa vivuli vya mawingu kueposhana joto la jua alayhimu alaihim wassalwa wasalwa natukateremsha kwao manawar salwa ice na nyama za kuchoma kuloo min tayyibati ma razaqnakum tukawaambia kuleni katika zuri vizuri tulizokuzo ambavyo ni hizo ice na nyama za ndege wale salwa wa, wa madhalimuna munjuma anasema hakutudhalimu sisi hapa bani iser ila hakutudhalimu sisi kanu humi lakini kanu anfusahum yadhlimun lakini nafsi za nyenda wao wa idh qila lahum kumbuka pale walipoambiwa bani israila uskonu hadihi ilkarya, ka'ani katika hichi ya sham wa kulu minha haythu kuleni kwa katika rizika nchi hii kwa namna mpendavyo wakulu hitatun na mseme, mola futi madhambi wa dukhulul sujada, sajada nanapoingia katika geti kuu la nchi hiyo ingee kwa unyenyekevu na ghafir lakum khataiatikum Mkifanya hivyo tutakusameheni makosa yenu sana zidu almusenina natutoe wema walio wema pabadala alladhina zalamu minhum qawlan ghaira alladhi qilalah wakabadilisha wale walaw yadhulumu zao usemi mwingine kabisa sio ule aliwaambiwa na Mwenyezi Mungu haytoatun badala yake akasema habbatum fisheri farsalna alayhim rijzan kwa utovu wa adabu huo tuliwashishia adhabu minas samai kutoka mbinguni bima ya yadhlimun kutokana na jeuri waliifanya na kujidhulumu nafsi zao wasalhumani alqaryati lati kanat hadirat albahari hebu waulize kuhusu kisa cha kijiji cha Aila kijiji ambacho kilikuwa karibu ya bahari watu wake walifanya nini walizile idhi alu na pale walipokondoa wakavuwa samaki siku ya jumaa ambayo walikatazwa idhi taatim aitanum wakati walipowafanyia mnyezungu mtihani wakawa wanakuja hururu samaki wao bure bure juu juu yao masapti siku hiyo ya jumaa mosi shur'an hururu kabisa wanakuja wa yauma la yasbituna na katika siku ambao siwa ya juma moshi dhaati mtihani hawaji kadhalika nabluhum bima ya yafsukun kwa namna hiyo ndivyo tulivyowafanya mtihani kufuatana na uhuni waliofanya wa idqalat ummatum minhum kumbuka pale uliposema umati katika bani israel yaani katika wale ambao walikatazwa kuvua siku ya Juma Mosi waligawika kundi matatu kundi moja likawambia jamani ili jambo limekatazwa na nyini natikafanya ukaidi mtaangamizwa ni ma sisi tunaama njili angamizo likija likukumbe ni peke na kundi moja likasema ah sisi hatotuvua lakini kitu gani cha kutushughulisha sisi hakuna cha kutushughulisha na kundi la tatu ndio ilo lishiriki katika mavuvi. Kwa hivyo wale waliookuwa hawakuondoka wakasema lima ta na kwa nini mnawaonya kama watu ambao Allahu mkhlikuhum mwenyeziangu atakaoangamiza pawadhibu wa adhaban shadida adhabu nzito hapa duniani. Kalu wale waliokuwa wakikataza wakambia si ndio tunawakataza, sisi maadhiraatan ila rabbikum kwa kujenga hoja mbele ya mula wetu ili tujitupate nafasi ya kujitetea kwa mula wetu wala lahum na huenda hao miongoni mwao wakaogopa falamma nasu ma thukiru bih yale ambayo walionywwa kwayo bani israila haa anjaynal ladhina na anasu tuliwakoa wale tu waliokataza mabaya kisha wakahama bia mbaiz. wa akhadhnal ladhina dhalamu bi'adhabin ba'is tukachukulia hatwa wale waliodhulumu kwa kushiriki katika mavuvi na kuka, na kuishi pamoja utukashika kwa adhabu ya kukatisha tamamu bima'kanu ya fsukuni kufuatana na uhuni waliofanya falamma ataw manuhuan, mahuwan walipokiuka mpaka kutokana na kile kilichokatazwa kulna tuliwaambia lahum kunu qiradatan khasiu kuweni kima madhalili wakawa wakawa kima na wakafili ambaye baada ya siku tatu wa itha azaana rabbuka li... la yabathanna alayhim ilayhi alqiyamah ma yasumuhum su'ala da. Mwenyezi Mungu anasema kumbuka Muhammad wakati alipowatangazia mwala wao mb... mb... mlezi wao la yabathanna alayhim kwamba atawatumia juu yao ila alqiyama pakusuka ya kiyama atawatumia ma yasumuhum ambaye atawakarisha wao suala adhabu kwa adhabu baya. Hasbunallahu inna rabbaka lasari'ul iqami. Mola wako ni mwepesi wa adhabu wa innahu ghafuru rahim Lakini biya ni mwenye usamehevu ni mwenye rehemu wa fi fil ardhi umaman mzingo nasema tuliwagawa katika nchi ya Misri makundi tofauti mnhum salihun miongoni mwao kawaemo wao wema wa minhumu wamnhum duna na mngoni mhao wengine wasiokuwa hao wabalaunahum bilhasanati wasayyaati tuliwatia mtihani kwa mazuri na mabaya laallahum yajidun ili wasakurejea kurejea. khalafa ba'dihim waka baki baada ya kuangamizwa waliangamia wakaja wakabaki vizazi vao warithi ulkitaba kitabu cha Taurat yakhuzuna ardha hadha aladna lakini matokeo wakaa nachukua zile sehemu za mapato ya hii dunia wa yakulona na huku akajigamba wakijidanganya kusema kwamba si tutasamehewa waniyati aradhu mithluhu wanafanya machafu na wanajetetea wanajitetea hivyo lakini hawakomi wanapowajia aradhu mithlo pembelezo au danganyisho mfano wa hilo Ya yakhuu wanachukua wakikatazwa nguruwe wanakula na pamoja wakikatazwa ulevi wanazini wakikatazwa wizi wanauwa wanakuwa majambazi yakhuu ard hadha zal Mwenyezi Mungu anasema wa ayya atihim aradun mithluhu yaakhudhuhu alam yuakhath alaihim mithaq alkitab kwani hapa kuchukuliwa juu yao ahadi ya kitabu ahadi ya kitabu iliyochukuliwa kwao alla yakulu ala illa alhaqa ni kwamba wasio kawa wakisema kumsumea Mwenyezi Mungu isipokuwa la huko ile wadarasu ma fihi wamesoma no, na ya kitabu wad darul akhiratu khairu lil ladina na nyumba ya akhira ni bora kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu afala taakulu hivi nyenye hamzingatia hamna akili mkazungatia ana sasa Mwenyezi Mungu na yumasikuna bilkitabi waqamu salata na wale wanawashikamana na kitabu cha Mwenyezi na wakadumisha sala inna la nudhiu ajira almuslihi sisi hatutayapoteza malipo ma yao wa mazuri watu wanaokufanya wanakufanya vizuri watu wenye kufanya vizuri hatutoi apoteza mlipoyameza wa ithna taqana jaba la فوقهم mzingo anamsimulia mtume Muhammad saw sallam hadithi ambayo alichukua kwa bani Israila wale ambao walichaguliwa watu sabini kwenda kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na wakachukuliwa ahari kwamba wakisha kusikiliza waamini na waonewasaidizi wa mtume Musa kuja kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kule wakaenda na wakayasikia maneno ya Mwenyezi wakamwambia Musa ya Musa sisi kutushasikia tuliwasikia na wewe tushakuamini lakini lanuamini laka hatutakuwa tayari kutekeleza ayuno tuamrisha na kufuata ayuno utumbia hata narallaha jahara mpaka tumeone Mungu wazi wazi kusema neno hilo Mwenyezi Mungu akawajalia wote wakaporomoka chini na ule mlima wa tur huko umenyanyuliwa uko juu yao wao wako chini ndima uko juu yao na nininia na huko akaambiwa khudhu ma atainakum biqwa ndio anasema hapa mzungu anasimia wa idhina takana aljabala kumbuka tulipo lynyua jbali hukawa juu yao kaanne dhulla lika ka anahu thula, kama mdhuli wa dhanu annahu waqi'un bihim wakadhania kwamba haa hapa tukifanya mchezo jabali jabalili tutawangukieli Tukawambia khudhu ma atainakum biqwa chukweni mwongozo tulikupeni kwa nguvu zote wa'kuru ma fi ya ndani yake kukuyafanya kazi la allakum tatakun ili mfikie kwa ninyi na kumcha Mwenyezi Mungu wa akhadha adam na kutokana na ahadi hiyo ya bani israeli Mwenyezi anakumbushia vile vile ahadi ya bani adam wote ambao amewakadiria Mwenyezi Mungu kuja duniani kuanzia Adam mwenyewe mpaka mwisho wa dunia pale ambapo anasema Mwenyezi Mungu wa il kumbuka alipowachukua Mwenyezi Mungu wamola wako mlezi wako membania adama kutoka na mw, watoto adama min dhuhurihim kutokana na migongo yao akawatoa dhuriyatuhum fi zazifihum wa ashhadahumna ka bishhudisha ala anfusihim wa zao, kwa kuambia kwaeleza alastu bi je mimi siye mola wenu wanaadamu wote kutoka wa mwanzo mpaka wa mwisho atakokuja wakajibu kalu bala ndiwe wewe mola wetu shahidna tumashuhudia mwenyezi Mungu asema tuliwafanyia hivyo mtani huo na nakuwashuhudisha kila mmoja amshuhudie mwanzake antakulu يوم Ili elims dimkapato kisingizio cha kusema siku ya kiyama ina kunna hadha ghafilin kwamba sisi tulikuwa habari hii hatuijui kwa hivyo hiyo ahadi ilichukuliwa na nyinyi mkakiri hiyo ahadi kuwa ipo. Au takulu au msijamkasema inna asharaka abana waliofanya ushirikina na baba zitu mimi kabla ya sisi wa kuna dhuria ya baada yao nasisi tulikuwa ni watoto baada ya wao tumezaliwa. Afa tulikuna bimfaala alimbutulun basi Mola wetu anatuangameza sisi anatupazaibu sisi kwa matendo waliyatenda wapotofu katika wazazi wetu wakazalika nafasilu alayat kwa mfano hiyo tuliokutaje hapo Muhammad tunazichanganua aya za miongozo na hikma wala alam yarjoon na ili hawa wanadamu waweze kurejea kwa Mwenyezi Mungu wao watlu alayhim. pia azungumzie wa watu wako Muhammad wasome juu yao naba alladhi atainahu ayatina habari ya Yulem Yahudi ambaye tulimpa miujiza yetu uwezo na, ma, na utambuzi na cheo cha juu kabisa mzee wenyewe alikiitwa aliki kwa jina la Balambimbaura bwana huyo Mwenyezi Mungu alimpa mtihani wa daraja ya juu kabisa hapa duniani na uwezo wa mwisho wa anaweza kufikia uanamadamu hapa duniani kuweza kuzungumza na Mwenyezi na kuweza kuona ya mbinguni akaweza kuyasoma kama amnavosoma kitabu alichonacho mikononi mtu huyo lakini akazongwa na ibilisi fansalaha minha akajivua kutokana na utukufu huo au heshima hiyo aliyoipana mwenyezi Mungu akajivua faatbaahu shaytano akafuatwa na shaitani. fakana minal matokeo yake akawa ni katika watu waliopotea kabisa Yasemekana kwamba bwana huyu alihadaiwa na mwanamke. Mwanamke huyo akataka akamtaka awapize bani Israili lakini mtume Musa na watu wake eh, wasija wakaingia katika nchi ya Ariha kwenda kuepiga vita mashirikina, kuepiga vita mashirikina. Washirikina ambao walikuwa kisha kiuka wamepaka kwa washirikina. Bwana huyu akawa yupo anaishi na hao washirikina. Na mmoja katika ka hawa wanawake ni mkewe akawambia bwanae unchasikia kwamba Musa anakuja na jeshi lake na akija hapa atangia vuruge vuruge mambo yaliyo hapa pengine wazee wangu na wewe mwenyewe pia uangamie basi na wewe ni mtu mwenye kutakabiliwa dua kwa nini huwapizi hawa wasija wakaingia katika nchi hii akajaribu kukataa lakini shetani akamshika akamzaini mpaka mwisho wake akafuata akaiyomba dua, lakini alipoiomba ikaone kupatilizika kwake hapo hapo. Akawa ulimi wake usiwezi kutamka sasa. Ukavutwa chini ukawana analinginia. Asiwezi kuyatamka yale maombi aliyotakiwa. Lakini hata hivyo Musa na watu wake hawakuweza kuingia nchini umo. Pamoja na kwamba ile doa haikuombwa Wela haikukubaliwa kama ilivyotakiwa iombwe. Ndipo Mwenyezi Mungu anasema faataba shaitano fakana malgawi walaushii'ina na kama tungetaka la rafa'nahu biha tungalimnyunyua na utukufu huo tuliompa tukampaza mbinguni kama hifadhi kama alivyohifadhiwa Isa walakinnahu akhlada ila al lakini yeye alishikilia kubakia katika ardhi wa tabaha wa na kafuata mapenzi yake mapenzi ya mkewe kwa hivyo mtu huyu thamathaluhu kama thal kalbi mfano wake ni kama mbwa mbwa na tabia in tahmil alayhi al kama naye katika safari ukamuona tachoka mbebe basi atakua bado ananigia za ulimi au utatrukuh au ukimwacha atembee kwa miguu yake yalhat ananigia za ulimi hiyo ndiyo sifa mzee huyo dhali kama watu walio kadhibu baayaat na hiyo ndiyo sifa ya wote wale ambao wenye kukadhibisha aya zetu mwezingu anamwambia mtume wake faqsu sil qasasa wasimlie msimlio mzima mzuri la'allahum yatafakkarun ili wao wafikiri. Saa amthalan mfanumbaya bayaka bissa alqaumul ladina kadzabu biayatina Ni mfano huwa kwa watu ambao wanakadhibisha aya zetu wa anfusahum kanu yadhlimun na nafsi zao wa kana yadhlimun man yahdil lahu fa huwa mwenye mutadim hnykom ngolewa na mnyezingu ndio mnyekuongoka wa man yudhilu fa ulai khasirun na leo achilia upotevu wao hao ndi watu walukula hasara kwa kumalizia kisayhi cho Mwenyezi Mungu anasema walaqad dhara'a an li jahannama kathiran min al kwa kika tumewaumba kuyumbia jahannam wengi katika majini na watu watu hao waliokshauriwa jahannam la humkulubu la yafkahu biha wananyoyo hao lakini hawafahaminii kwenye wao وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَنَأْمَتُهُمْ حَاوَ لَكِنْ حَاوَ نَأَيْ كَمَجْهُو يَا عم. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَنَأْمَسْكِيهُ لَكِنْ حَوَاسْكِيلِي أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ حَاوَنِ كَمَا وَدُدُوا بَلْ هُمْ أَضَلّ لَكِنْ وَاوَنِ وَضَلُّوا زَائِدَ خَسَارَةٌ وَاوَنِ وَضَلُّوا زَائِدِ أُولَئِكَ هُمْ غَافِلُونَ حَقِيقَةً يَا هَاوُ لَوْ هَاتَ وَلَوْ غَفِلِكَ katika aya hii ya 180 na sayyid Mwenyezi anayo majina matukufu faduuhu biha, muombeeni kwa majina hayo wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i. wati mbali wale ambao wanapotosha majina yake Mwenyezi Mwenyezi sayujizahu ma kanu ya'malun ya Watalipwa wa ubayo uliokuwa na umatu ya haduna yahaduna bilhaqi katika jumla ya viumbe tuliowaumba kuna watu wanaongoza kwa haki na kwa haki wanafanya wanakuwa wadilifu waladhina kadhabu biayatina na wale waliokadhibisha zetu satadujhum min hayth la yalamun rapuriyat washike kidogo kidogo kwa namna ambayo hawajui wa umli lahum na wapa muda in kaidi matinu kwani mateso yangu ni mazito. adhabu zangu ni nzito hazichukuliki hazistahamiliki. basi tuachi hivyo hivyo. Alam ya ma bisahibihim min jinnin. Kwa nini hawafikiri wakajua kwamba hakuwa msahibu yao Muhammad hakuwa na wazimu In huwa illa nadhirun mubin. Hakuwa yeswa ni mkhofeshaji wa dhahiri, sio wazimu kama wanavyosema wao. Awalamu yandhuru fi malakuti samawati wal ardhi? Hawaangalie katika ufalme wa mbinguni na ardhi, kwa maana Allah na mambo vingi alivyoviumba mwanzo katika vitu. hawaoni wakazingatia wa ana asa an yakuna qad taqarraba ajaluhum hawazingati wa kajua kwamba inawezekana ikao ameshakaribia muda wao wa kumaliza dunia na kufuhuliwa fabi ayi hadithin ba'dahu yu'minun kwa hadithi gani tena nzuri na ya kweli watakao baada ya Qur'ani watakaoiamini hawa mayudilillahi fala hadiyalah aliyakushawkum potevu ni Mwenyezi Mungu huna huna wakumongoa hana wakumongoa wa yadharu fi tughyanihim ya watawachilie wa Mwenyezi Mungu ndani ushupavu wao wawe wanazurura wanazurura wanakwenda katika upotevu akirudi katika upotevu wanaamkia upotevu wanalala na upotevu ya yes, salona sawa. wanakuuliza kuhusu kiamu Muhammad ayana musa eti lini naga wanafikiria kama bedeni bedeni na lode tanguru na papa kuliwaambie innama ilmuha inda rabbi hakika ilm ya kiyama iko kwa wangu la yujaliha waktiha hakuna anayeweza kuitokeza akajua wakti wake illa huwa siokuaye mwenyewe takulatu fis samawati wa adhim imekuwa nzito siku hiyo mbinguni na ardhini la taatikum na ninyi illa baghatan izla ghafla yes aluna kaannaka nana wanakuuliza kama kwamba wewe unakificha wa kama kwamba wewe unakifiicha hicho kiyama Wambie, innama inama inda Allah. Wambie kuyama ilmu yake iko kwa munyezimu Kuyama ilmu yake iko kwa munyezimu walakinna akthara nasi la yaalamun lakini wengi wa watu hawataki kujua hilo Wanapumbazika, wanadanganyika na wakao pombazana wengine kulaambie Muhammad la amliku linafsi nafaan wala barra sina mimi uwezo wa kunimiliki ya nafsi yangu kujiondoshea kujivutia manufaa wa yote wala kujiondoshea madhara wa yote similiki ila ma sha Allah isipokuwa atakaye Mwenyezi Mungu kutakunyondoshane ondoshee na la kunipa nipe wala ukuntu aalamu al ghaiba na kama angelikuwa ya siri ya Mwenyezi Mungu lastakthartu min al Basi mimi mingali kufanya khair baada ya hivi ninabofanya basi mingali ongeza spidi wa masani ya su na au singanifika ubaya na yote In ana illa nadhirun wa bashirun liqawmi yu'minun. Sijengine mimi, sijengine isipokuwa ni mkhofeshaji ni mtojaji wa habari nzuri kwa watu ambao wanaamini. Huwa alladhi khalakakum min nafsin wahidah. Mwenyezi Mungu katika aya hii ya anasema, yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi wanaadamu kutokana na roho moja ya adamu wajala minha zaujaha na akafanya kutokana na roho hiyo mke wake hawa liyaskuna iliha ili apate kutulizana juu ya mke huyo falamma tagasha walipovaana alipomvaa bwana adam mama hawa hamalat hamlan khafifa alibeba kijizigo chepesi cha mimba pamarrati akazunguka nacho kijizigo hicho falamma athqalat kilipokuwa kikawa kizito na wallahi rabbahuma walimuomba munyezimu baba na mama mola wao la in ataitana salihah wa kumwambia munyezimu ikiota tupa mtoto mwema lanakuunanna minashakirina tutakuwa sisi ni katika wajawako wale kukushukuru falamma atahuma saliha lakini alipowapa munyezimu mtoto mwema jalalahu shurakaa fima ataahum walimfanyia wa shirika katika kila alichowapa Inasemekana kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa nimba ya wakazami mbaya kwanza ikapita na mbaya pili ikapita. Ndipo ibiliseli alipo kuja kuambia kwamba ikiwa mnataka nyinyi mtoto apone mumwite kwa jina hili la Abdul Harith. Wale aliopita ni wema ni khiri yao ni mtangulizi zao mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sheitani akamwambia, "Nyinyi bora te mtakepo mtakapompa jina langu Abdul Harith basi atapona. Basi ndiyo hapa Mwenyezi Mungu anawa daomo ukisema palama ata huma salihan lahu shuraka jaala lahu shuraka fi ma amma yushrikun lakini ametakata Mwenyezi Mungu kabisa na uo shirikina Ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wanadamu wanakubali kumshirikisha Mwenyezi na kitu ambacho hakiwezi kumbacho chochote nao wameumbwa wala yastī'ūna lahum nasaran wala lā anfusahum yansurun. na wala hawawezi kwa nusuru wao wa na wela na nafsi wala nafsu zao kwaweza kujinusuru wa intadūhum ila alhuda na kama ukiwalingania hao unjoni kwenye ongofu la yatabi'ukum hawakufuateni Basi mzingo anasema sabā'un 'alaykum kwa to hao nyinyi ni sawa ad'utūhum am amtum kama mtawaita au ya kimya sawa sawa inaladhina taduuna min duni llah hakika ya hayo masanamu na yabudu asiye kwa mnyezungu iba wa ibadu na msaduku ni viumbe kama nyinyi fadoho hebu waiteni bali lakum, wa kutakabalieni zudwa zenu waiteni muombe in kumko kama nyinyi nio kweli he wanadamu nyinyi enyi wanadamu pamoja na heshima aliyokupea mnyezungu kama mkumbuke hamzinduki. hamzinduki. Alahum arjul yamshuna biha? miungu hiyo mnawaiabudu? Ina miguu inatembea kwayo, Am lahum aydin yabtashuna biha? Aw inayo mikono yonakamatiya kwa mikono hiyo? Am lahum a'yun yubsiruna biha? Aw inayo miguu macho, anao macho anayoona kwa macho hayo? Am lahum adhan yasmauna biha? Aw inayo na masikio nasikilia kwa masikio hayo? kulu uambie Muhammad, udua shuraka akum waiten wenu. ثم kiluni kisha nifanye mimi vitimbi mnavyotaka wadiwe mnaoataka kwa kutumia hao nguo. Falatundhiruni wala msinipe maulaka bacha. Inna walihi Allah. Hakika nasiri wangu mimi ni Mwenyezi Mungu. Muokozi wangu mimi ni Mwenyezi Mungu. Allati nazzala alkitaba ambaye amemtuna amba amemshia amba kitabu cha Quran wahu huwa yatawalla salihin. Aende atakaye atawalia mwenye kutawalia mambo inakuendeshia mambo wali watu waema wal ladhina tad'una min dunihi na aamunu wa'budu wasiyquwa munyeezamghu la yasawna nasarakum, hawana uwezo wa kukunusuru nyinyi wala anfusahum yansuruna wala nafsa za hukunusura wa intad'uuhum ila alhuda mkiwaita kwenye wongofu la yasma wa hasiki wa yandhuruna ilaika na utayawana macha na yamefunwa kama nakutizama nakutizama wa hum la yusuluna lakini hawaoni ya Muhammad khudh al-afwa. Mwenyezi mtumi mtume wake chukua hatua ya msamaha wa amur bil Bilurfi Amrish watu waadilifu wa'arid anil jahilin wapozilim bali wajinga. Wa imma wa wa yanzaghannaka minash shaitani nazh. Na kama watakuja kukubabaisha na kukupumbaza kutoka na shetani vikupumbazo chochote fasta'ith billah. Haraka kimbilia useme a'udhu billahi minash shaitani rajim Inna hu huwas-sami'ul-'aliy haqiqatan Mwenyezi Mungu ndiye msikivu na mjuzi. Ina ladhina ittaqaw idha masahum ta'ihum minash-shaytan ya wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu unapowagusia upotoshw kishaitani Tadhakaru hukumbuka haraka fa idhahum mubsirun kutamaki wao wako macho waa khiwanahum nawal nduguzao mashaitani yamuddunahum fil ghayyi Wanawaburuza katika maupotevu upotevo thumma la na kisha haweza kujizuia wa idha lam ta'tihim biayat mzingwa anawaambia mtume wake wakati ambapo hujawaletea hao muujiza waote wa aya ya qalu sema husema la jitabayta mbona hujatuletea hiyo aya mbona hujatutuletea huo muujiza Qul wa innama inma attabi'u ma yuha ila ya. Mimi sivumbui wala sizui. Mimi ninachokifuata ni kile ambacho kimefunuliwa kwangu na Mwenyezi min Rabbi kutoka kwa wangu. Hadha basairu min Rabbiku. Huu ni muono, Huu ni kutoka kwa mlezi wenu, Mola wangu, mlezi wenu. Wangu, wangu, wangu, wangu. Wa hudan wa rahma huu ni mwongozo na li liqaumi yu'minuna kwa watu ambao wanamuamini Mwenyezi Mungu wa idha al-Qur'anu inaposoma qur'ani fastami'u isikilizeni. wa ansi tu na la'alakum turhamun ile ili ni imrahme wa rabbaka fi inafsika na mkumbuke malaika wako ndani ni nafsi yako tadaruan wa kwa unyenyekevu na kumwogopa waduna duna al-jhari min bila kudhhirsha maneno bilghudhu wa la asubuhi na jioni wala takum min al na wala usijiukawe wewe miongoni wa watu al ambao huwapitikia masaa 24 hawajamkumbuka mzee wangu usiwe katika hao innal ladhina inda rabbika la yastakbirun na hakika ya wale ambao kwa malaika bora ana ibadatia wakepukana ku kumabudu wa yusabbihunahu na ambao wanamsaba Mwenyezi wao hao ndio wenye kufuzu wala husjudun yes, na kwa ajili yake Mwenyezi watu hao wana sujudi. hii ni bishara na hii pia ni changamoto za mahimizo kuremiza sisi waislamu waamini Mwenyezi Mungu na mtume wake waamini wafuasi wa dini ya Islam zisitupitikie saa mizetu za maisha bila ya kuwa katika kumdhikiri Mwenyezi Mungu inaladhina inda rabbika hakika ya wale ambao kwa mula wako wanazingatiwa la yastakbiruna anibadati hawajifanyi bora wakepukana kumwabudu Mwenyezi Mungu wao subsihuna hu na wanamsabihyuna wanam mtakasha walahu yasjudun na kwa ajili yake wanamsujudia Mwenyezi ya mjizimgu. allahuma j'alna min alladhina la yastakbiruna ibadatika. وجعلنا من الذين يسبحونك وجعلنا من الذين نسجد لك سجود الخضوع والخشوع والايمان والصدق والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم